طويل وآمن وأقيده ونبذل ونبذل كل بخالف ذلك من تأمناكم وأؤمنين من تأمناكم المحارفين وغلوم الغالين سبكا منامكا فيحيا أو يهميا أو خالجيا أو متزليا أو مرجئا أو لفذلك نحن الطوائف كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أخبروا الصلاة والتسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم Assalamu alaykum assalamu alaykum kathira azan la pripad Allahu subhanahu wa ta'ala wa salatu wa salamun atasna lahu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ka jamzishina Allahu tabaarak wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu utaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi kawi dirayta qawti salahu almasan bis kubbaja shul mutawirati. Masin ka qawi muslimana lahu ta'ala mali mudanasu della cui esso poi in molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretimo da bude zadoljena. Prije ono što pođemo sa poglavljem koje nam dolazi, a to je poglavlje u Gusulu, znači mi govorio bi sebe na pitanje koji je vezano za doticanjem polnog organa. Znači, e, pitanje je došlo kojim dijelom šak'ja ako čovjek dotakne polni organ da se gubi obdrst. Ako kažemo da ispravno mišljenje da se doticanjem polnog organa gubi obdrst. Dači bilo kojim dijelom šak je bilo tunarni mirovanski, nađeno se kupio gost. Za razgodinu breo vrijeme koje je rekao ako tunarni mirovanski vanskim, tako dalje, međutim ispravne bilo koji način ako dotakne šat dotakne spolni organ da se kupio gost. To je prva pojava. I druga stvar, znači ako ok se ovdje se misli ako ok se spolni organ dotakne direktno bez pregrade. Međutim ako ok se dotakne sa pregradom, to jeste preko preko dieci, onda naravno, da naravno neće na kvariti. Još pitanju ko na je došlo vezano za dizajn ruka prilikom dobe. Da znači, dizajn ruka prilikom dobe je pohvalno. Ne bolezna stvar niti uslov dobi. Znači, dakle čovjek može da dobi, a da ne digne da, da ne digne ruku. Dakle znači, kao što na primjer kada vozi auto, kao što na primjer kada nešto čeka i tako dalje. Znači, dakle ruka je stvar koja je pohvalna, a bla nebolezna. Kaže piše Salah se smilovo. vo babuma yujibul buslu wasifatuhu. Po glavlje posle kojih stvari je Gusul obavezan. I način, način, i njegov način. To jest način, način kupanja. Pa, je ovdje u ovom poglavlju pisao sam samlađer Ljšanov smjelo je spomenuo dvije stvari. Prvo što je spomenuo, jeste posle kojih stvari je kupanje obavezno. A druga stvar koju je spomenuo, jeste način, način kupanja. Kako se, kako se kupa. Znači, Gusul Odmah na samo početku da on kaže se podrazumijeva kupanje ili pranje cijelog tijela. Naći kupanje cijelog tijela. Obično smo vidjeli znači imali smo pranje određenih udova. Međutim gusule pranje cijelog tijela, od je do pete. Znači da ne ostane ni dio, a da nije da ne ostane ni dio, a da nije, a da nije opran. To je jedna stvar. Druga stvar jeste što čovjek e, druga stvar jeste što postoje određene stvari nakon kojih čovjek postaje obavezan, čovjek postaje obavezan da se, postaje obavezan da se kupa. Pa je tako pisa mu Salvador samo sminuje na početku spomenu tu. Pa kaže wa yajibul rusulin. Kaže Abu Sulj je obavezan od od stvari. Al-janaba, vahija, وضوء. Pa pa jasno je šta je džunubluk. I ovaj izraz, znači ova izraz džunub, je izraz koji je poznat, koji je poznat kod nas. E, u arabskom mjiziku džunub znači osoba koja se kloni određenih stvari. Jel je taj kloni se određenih stvari. I zato ćete vidjeti kasnije da osoba koja je džunub da određene stvari ne može činiti. Kao što je na primjer učenje Kurana, mora u mjesto i tako dalje. Znači kloni se, kloni se određenih stvari. Međutim, šta je to Naci pa osoba biva djunup pisac kaže in zalul mani bi wata ili goree Naci čovjeko ispuštanje sperme sa polnim odnosom ili na drugi način Naci izlazak sperme svejedno bio sa polnim odnosom bio sa polnim odnosom ili bio na neki drugi način Naci bio pogledom bio rukom bio ovim Naci to je stvar sa kojom čovjek postaje djunup sa kojim čovjek ostaje sa čovjek sa kojim čovjek ostaje i na koncu da čovjek ostaje obavezan baš smije tako da da no umiješ eh i nakon koji čovjek ostaje obavezan znači, koji čovjek obavezan, čo, čovjek, po, čovjek obavezan da se kupa znači izlaza eksperme znači bilo polnim odnosom ili na bilo koji drugi ili bilo koji drugi znači kaže o bil ticai al khitanaini ili doticanjem polnih organa ili doticanjem polnih organa znači šta se ode misli znači ode se misli ako se dotaknu polni organi znači polni organ muškarca i žene na način znači da vrh polnog organa muškarca uđe polni organ žene da kupanje postane obavezno kada kupanje postaje obavezno pa makar ne došlo Pa makar ne do izlaska, a makar ne do izlaska spermi, Pa makar ne došlo do izlaska spermije. I je stvar, znači, na koju upućuju hadis, Znači, ovo je zašto kažem na koju upućuju hadisi. Zato što je na početku s nama bilo e, da samo ukoliko dođe do pornog odnosa. Međutim, ukoliko ne dođe do ejakula, ejakulacije, do, ne dođe do izlaska spermi, kupanje nije bilo obavezan. Na u hadisa, al ma, umin al ma, voda je od vode znači kupanje, gusul je obavezen, kada je obavezna, osim ako dođe do Izraelska, to, to jest ako dođe do Izraelska, smirme, to je bilo u početku tako. Znači, udnjim pa je sve to derogiralo, Hristo Sariha sallallahu a.s.v. u kojem se pojašnjava da ako, znači, vrh polnog organa muškarca uđi u polni organ ženi, znači da samim tim činom čovjek postaje obavezen da se kupa, to jest da čovjek postaje, postaje džunog. Pa još je jednom kažem, još jednom ponavljam, Naci kupanje postane obavezno, postaje obavezno kada je osoba, kada je osoba junub. Kao osoba biva junub, znači biva tako što dođe do izlaska, izlaska sperme. spermi, znači polnim odnosom ili bilo na neki drugi način. Ili ukoliko dođe, znači do sastavljanja odnosno do ulaska polnog organa u polni, u polni organ. Znači to na komi stvari osoba se zove kako? Osoba se zove junub i kupanje postaje obavezno. Drugar sar koji spomenuo ovde pisa da su sahalu lešanu smiluje ka kaže vu huruđu de min haydi wal nifas. I nakon nakon izlaska krvi hajza ili nifasa. Znači žena nakon što dobije hajz i nifas nakon prestanka hayza i nifasa žena posle je obavezna da se kupa. Žena posle je obavezna da se kupa. I ovde je i spomenuo hayz au nifas wal nifas. Spomenuo hayz inifas. A vidjet ćemo, kada budemo govorili o, o hajzu i nifasu, zjeni, da iz žene mogu da izlaze tri vrste krvi. Jedan je hajz, drugi je nifas i treći dakle, ono je istihada. Znači, nakon ove treće vrste istihaze, žena nije obavezna da se kupa. Obavezna samo da se kupa nakon hajza ili nakon nifasa. Pa žena kada dobije hajz ili kada dobije nifas i nakon što oni prestanu, Žena postaje obavezna, žena postaje obavezna da se da se kupa. Žena postaje obavezna da se kupa. Ovo je druga stvar. Treća stvar vo maut ghairish šehid i smrt os, smrt osim smrti shahida. Znači nakon smrti, znači postaje kupanje obavezno. Što to znači? Znači znači znači čovjek mrtav da sam sebe treba kupati. Hm? Ne, nego šta? Znači da biva obavezno znači, ljudima da ga okupaju. Znači obaveza i muslimana da ga okupaju. Čujem, musliman kada umre, osim šehida, znači postaje obaveza farz kifajat muslimanima da ga kupaju. Šta znači farz Kifajet Znači ako jedna skupina to učini, sa drugi ispada obaveza. Znači, na primjer, sada u jednom gradu, u jednoj mahali, umro musliman, muslimani su duži da ga okupaju. Međutim, znači, osob, one osobe koje učine koje je to učenje, koje kupaju Mejita, znači bio jedan, bilo dvojica njih, znači sa drugi spada obaveza. Međutim, ako ga niko ne okupa, onda su svi, onda su svi griješni, onda su svi, onda su svi griješni. Osim, znači kupanje Muslima, znači kupanje Mejita je šta? Obavezno, znači da znate, znači nije stvar koja je, koja je pohmanjana, kupanje Mejita je obavezno. Osim, ovdje kaže pisac, Lajru šehid, osim šehida, šehidi se ne kupaju. Nađi ispravno mišljenje znači da da se šehidi nakupaju na osnovu velikog broja hadisa i na osnovu predaje našeg prefeksa poslanika sallallahu alajhi wasallam znači da je da se šehidi ukopaju u svojoj odječi u svojoj odječi i da se ukopaju sa krvlju znači da se krvsni neperi nego tako nego tako da se šta nego tako da se ukopaju I od izma znači da će ta krv na suni dan znači mirsat mirisom mirsat mirisom miska, znači mirisati, mirisom, mirisom miska. Uglavnom, znači šehid se, šehid se ne, kop, šehid se ne znači sa njega niti se skida odjeća, niti se ga suli, nego se, nego se okopaje onako kako je, onako kako je preselio. Znači to je slučaj sa, sa šehidom, sa šehidom, i ovdje i bit kada budemo pojašnjavali to u poglavlju džihadu, znači šehid koji je, misli se na šehida, koji je preselio u akciji. Znači, Vada paže. Nač se misli na šehida koji je preselio u akciji ili koji je preselio nakon zadobili zadobi, hrana u akci. Nakon zadobivenih hrana u akciji. akciji. Nač tu se misli ovde, znači u fiksnom poglavlju kada se kaže, kada se kaže šehid, kada se kaže šehid. Za razliku, hoću da zato što je došo Hadis od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ima više vrsta šehida kaže po sanih sallallahu a.s. da je šehid ovaj, da je šehid onaj, pa se spominje onaj koji umre od požara, da onaj koji umre od ruševine, da onaj koji umre od stomačne bolesti, da je žena umre, koja umre prilikom tako itd. Međutim, znači li to da se ove osobe ne kupaju kada umre? Ne. Znači, ove osobe imaju nagradu šehida. Ove osobe imaju nagradu, imaju nagradu šehida. Znači, ovdje se misli da imaju nagradu šehida a nemaju propis shahida znači propis znači kako se postupa prema njima nemaju nego onaj koji ima propis shahida jeste onaj koji preseli u akciji znači koji preseli u akciji jer koji preseli nakon rana koje su zadobje, zadobivene u akciji znači ta osoba znači ima propis ta osoba ima propis shahida mano malatvara kotala dana putari u akusm keha wa islamul kafir islam nevjernika Načina vjernik ispravno mišljenje da nevjernik se jedno da li predvano bio džunup ili bio, znači da mu kupanje obavezno, i da mora, i da mora da se okupa. Na osnovu predaja, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na redjevu, da ona osoba koja primi islam da se okupa, da ona osoba, da ona osoba koja primi islam da se ona, da se ona okupa. Na znači osoba koja prihvati islam, ona mora, znači obavezno joj je da se okupa. Ove četiri stvari, Allah daju svako dobro i što je ispomenuo, znači da, je, da su stvari poslije koji čovjek biva obavezan, poslije koji čovjek bio obavezan da, da se kupa. Na početku smo rekli, znači zaboravio sam to da kažem, a to je da, znači da je kupanje, znači pranje cijelog tijela, od glave do pijete. I kupanje, znači može biti obavezno, može biti pohvalno. Znači određeni momentima, znači čovjek da se okupa, Možemo biti obavezno. Obavezno je kada? A? Pozove četiri stvari. Međutim, pohvalno je kada? Nakon određeni stvari, kao što je, na primjer, kupanje petkom. Kao što je, na primjer, kupanje petkom. Tada je šta? Kupanje pohvalno. Još druge stvari. Međutim, pisaćemo sadlađenio sanovo smunio, nije te stvari spomenuo. Zašto? Zato što je ovo djelo, kratko djelo, će ih spomenuo osnovne, osnovne propise. Tako da kupanje može biti šta? Naći kupanje može biti obavezno i kupanje može biti kupanje može biti pohvalno. Kupanje može biti pohvalno. Pa je ovdje pisac spomenuo da znači, samo, znači stvari kada kupanje biva, kada kupanje biva obavezno. Pa je nakon toga spomenuo dokaz za ove stvari irobi čovjek što sam rekao, znači pisac da nekada spomeni dokaze, a nekada ne spomeni dokaze. Međutim kako bi učenika vezao Pašemo, ovo znači za tražnje dokaza, znači še gleda da spomeni dokaz koliko može. Pa spomenu Ajde Allah te bareku ve taala kaže: "Wa in kuntum junuban fat-tahharu." Ako budete junupi, ako budete junupi, onda se onda se očistite. Odesa misli, onda se okupati. Također je spomeno reč Allah te bareku ve taala i kaže: "Wa ينمو حتى يسبقضوا <سؤال> عندكم سنؤتستكو жена فاذا تطهرنا كذا سكوباو فاتو من حيث امركم الله من ذا وككم الله جل شانو ني نريت اي اذاغت سل شيء برتماج وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت Je poslanin sallallahu alaihi wasallam ina redio da se okupa onaj da se okupa onaj koji kupa medit da se okupa onaj koji kupa medit. Međutim ovo je spomeno znači da kažem samo znači jedan hadis koji vezan za ovo poglavlje koji kazuje uh, da kažem ova sari pohvala znači ispravno mišljenje da va sari pohvala znači da nije obavezna. Ja da je spomeno, znači u kontekstu, znači nečega što je došlo usun met poslanif sallallahu alejhi ve sellem, e, je došlo kupanje poslije određenih stvari. A to je da se čovjek koga su ni pokupa nakon što ga suli meita. Evo je došlo od isma i ako pobitan hadisa posle slabosti, međutim da kažem ukratko she Albani neki od tih hadisa smatra Hasan, dobrim hadisima, a to je da čovjek ako se ako bude dodan koji ga suli meita, da se posle toga okupa. Međutim stvar je pohvalna svarije pohvala ni obvezna na mano ruku u namjeru ruku da uzme da uzme abdes taj ga wa amara man aslama an yagtasil in radiye ono jos bi koja prihvati islam da se okupa kao što yani uh, je došla hadis u kaže nije došo u djelu znači kao što je došla hadis od kai ibn hasima od za bi el-davud te temizi svojim sahih ima šejh albani rekao da je hadis hasan da posali sallallahu alejhi ve sellem radi jos bi koja prihvati islam da se da se okupa da se da se okupa znači ovo su stvari znači ove četiri stvari su stvari posle koje čovjek biva obavezan posle koje čovjek biva obavezan da, da se okupa pa se toga je še in musallallahu alaihi wasallam usmenu svojstvo svojstvo kupanja Toste kako je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam da se je poslanik sallallahu alaihi wasallam kupao da je poslanik sallallahu alaihi wasallam čini usul Pakaže, wa amma sifatu gusli nabije, sallallahu alayhi wa sallam i nal janabe, kaje, što stiče svojstva posanikov, sallallahu alayhi wa sallam gusula hodu junupluka, on je bio biio nasledeječi način. Fa kane jagosilu farđahu awalaa. Prvo, što bi posanik, sallallahu alayhi wa sallam učinio, jeste da bi oprost polni organ, stidno mislo. Zašto? Zato, podi, nači, mogućnosti, da ne nečistoči, ili nečega, što može kasnije da se prenesse, Ili, da kažemo, znači, sve znači, da je sperma, znači, čista, znači, da se odstrani, da se odstrani, znači, da se te stvari odstrani. Pa, znači, prvo što je pohvalno, jeste da, da se opere polni organ. Summa je ta vabba u vodu'a mu kamila, a zatim se abdesti potpunim abdestom. Zatim se abdesti potpunim abdestom. Znači, potpuno uzme, nekon što opere s jedno mjesto, osoba potpuno uzme, uzme, znači, pravi abdesti a znači tj osoba uzme abdest. Našto znači je druga radnja. Treća radnja zatim kaže polije vodu po glavi sala sa yurawihi bi Zatim se pospe, znači zatim pospe vodu po glavi tri puta, tri puta. Summa yifidul ma ala sa'iri jasadihi. Zatim znači vodu prospe po dijelu, dielu, dijelu tijela. dielu tiela, po dijelu tijela. po znači da Naci voda, znači dotakne svaki dio tijela. Kjer thumma yagsilu rijlayhi bi mahallin A Zatim opere noge na drugom, na drugom mjestu. Zatim opere noge na drugom, zatim opere noge na drugom mjestu. Zatim opere noge na drugom mjestu. Ovo je došlo odma da pomeni, znači od Ajisu Buhari Muslim od Majnune radijallahu ta'ala anha, da poslanici sallallahu alejhi ve sellem opere noge na drugom mjestu. Vadutim što znači da bio pronoge na drugom mjestu, znači prvo noge, to jest to obično ankle oprobić rampe. Međutim, ovo se radi, ovo se radi u slučaju da se čovjek kupa, obrata pažnje, da se čovjek kupa u načem u čemu voda ostaje. U čemu voda ostaje. Pa radi mogućnosti, znači da da u to vodi ima nečistoće ili nečega, znači opraće čovjek posle toga noge. Međutim, ako se čovjek, na primer, kupa, ko što je danas u kadi ili u kabili, znači nema potrebe, nema potrebe za pranje, za pranje mnoga. Nego je potrebno šta? Znači da čovjek opere stidno mjesto, da se abdesti, da se abdesti i da znači da od glave, od glave do pijete, da šta? Znači da voda, da voda dotakne, dotakne cijelo tijelo. Znači ovo je stvar koja je pohvalna. Ova je stvar koja je pohvalna. I nakon ovoga kupanja, nakon ovoga kupanja, znači čovjek je, da kažemo, može da obavi namaz. Znači sprema za obavljanje namaz. Znači nije potrebno ponovo Nije potrebam ponovo da srdestim, nego čovjek s ovim kupanjem ima abdestit, ovu meselu ću vam poslije pojasniti. Kaže, i ših je na kraju završio, kaže a obaveza od svega toga, čovjek je stvari koju smo spomenu svojstvo, znači ovo je stvar koje je pohval. Znači ovdje su stvari znači potpune, kako je posljednjih srnačilniju, pohvalno. Znači čovjek doprije prvo osti jedno mjesto, je ili obavezno? Nije. Da uzme abdest, je ili obavezno? Nije. Jest też i wspomnę sobie obejmęwszy sobotę, kiedy mówili fardominada, a każąoverlineza przy luków owega, każe ja gśću جميع البدنيك, każe pranie całog ciała, o ma تحت الشعور الخفيفه والكثيفه, ynorst se należy ispod dlaka, ispod kosi, znaczy była ona sta, znaczy była ona gusta i była Znači čovjek da opere cijelo tijelo, to je šta? To je šta? To je obavezno. Međutim, znači, ovo što smo gore spomenuli, to je šta? To je? To je pohvalno. To je pohvalno. I s ovim liječima i pisacima, sallallahu alayhi wa s'mun je završio, završio ovo poglavlje. I sledeće poglavlje koje dolaze jeste poglavlje o tajemmumu. Ostavlje poglavlje o tajemmumu. I poslije tajemmuma nam je stalo poglavlje o hajzu ili fasu i sad im ćemo završiti. Znači, Cjelu poglavlje odare, to je na počinjemo, počinjemo sa namazom. Hoću da spomenem samo jedno, pita, jedno pitanje, a to je što ljudi često pitaju. Dači šta ako se desi šta ako se desi? Da li čovjek nakon gusula, da li čovjek nakon gusula ima abdest? Jel' da li može odmah da klanja? Na primjer osoba je bila džunub. I osoba je bila u hajzu, Pa se pa se kupa. Da li poslije toga osoba, da li poslije toga ima osoba abdest? I čove da brate pažnju, postoji sljedeće pojašnjenje. Ako osoba se kupa, jako mu je kupanje, kupanje koje obavezno. Kao što je kupanje, kupanje od džonukluka. Kao što kupanje ženi, poslije hajzejni fast. Znači kupanje koje obavezno, brate pažnje. Čovek kako se okupa poslije kupanja koje obavezno, i prilikom tog kupanja ni osoba ni učinila nešto što kvari abdest kao na primjer da pusti vjetar, kao na primjer također da dotakne polni organ. Znači nakon takvog okupanja osoba ima abdest. Nakon takvog okupanja osoba ima abdest. Pa makar, znači da prijedno ono ne uzela abdest kao što je došlo, znači da je ovde, znači posanjih srlalahu alaihiho srlalam točinio. Znači još jednom kažem, znači ako je kupanje koje je Na Naprimjer, čovjek džunup okupo se, znači zrnijetio, znači, Normalno znači mu on nije da, da, da se kupa šerijatskim usulom, zatim da se kupa, znači zato što mu je farz, poslije toga, poslije toga ima abdest. Poslije toga ima abdest. Međutim ako mi sada se da da se čuje kupa samo tako, na primjer da bi se osvežio, ili se okupa, da kažemo zato što je kupanje pohvalno. Zato što je kupanje pohvalno, onda u tom slučaju nema, a u tom slučaju nema abdest. Da u tom slučaju nema abdest. Dobro. Zašto Znači, u prvom slučaju ima, zašto osoba u prvom slučaju ima abdesta? A rekli smo da od uslova abdesta radoslijed. Rekli, rekli smo da od uslova abdesta radoslijed. Znači, u ovom slučaju nema radoslijeda. Znači, ti kad se kupuju, znači nemaš radoslijeda po pitanju, da kažemo, pranje ruka, pranje lica i tako dalje. Međutim, zašto kažemo onda da osoba ima abdesta? Zato što je Gusul i Bade treći od abdesta. Zato što je gusul ibadet veći od abdesta. Ibadet koji je manji ulazi pod ibadet koji je veći. Znači to je prva stvar. Znači to je prva stvara. I zato što je gusul zasaban ibadet. Gusul i ibadet koji je šta? Koji je zaseban I kojem nije uslovljeno, u kojem nije uslovljeno redos slijet. Kao što je uslovljen prilikom, prilikom abdesta. Koji je uslovljen prilikom abdesta. I zato nakon ovakvog gusula, Načito osoba nije obavezna, osoba nije obavezna, da ponovo uzme, da osoba ponovo, ponovo uzme obdes, osoba ponovo uzme obdes. Još jedno pitanje koje se također postavlja, ako bi se deseno, da li osoba prilikom jednog kusa može da nije ti dvije vrste kupanja? Na primer, kupanje, koje je obavezno i kupanje, koje je pohvalno. Na primjer da čovjek petkom bude džunup i da također nije ti, znači da bude da nije ti šta, da nije ti ukupanje za za za za za Može li da se jednim kupanjem okupa dvije stvari? Ispravno je da može. Je ispravno je, da može, znači da se jednim kupanjem da nije ti dvije stvari. Allah, nabismillah. Wassallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Ni ana